Книга, вихід, розділ дев'ятий. І сказав Господь Мойсеєві, Піди до фараона і скажи йому, Так говорить Господь, Бог Євреїв, Відпусти народ мій, щоб послужив мені, Бо як не схочеш відпустити людей моїх, і далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського. За всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине. І призначив Господь час, кажучи, у завтра Господь виконає це слово на землі. Другого дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись: то ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньки. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові «Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі єгипетській на людях і на скотині понариваючи ріки, що запукляться гноїстими пухирями. Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном і сипнув нею Мойсей проти неба і понаривали чиряки на людях і худобі та прорвались гнійними похирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через чиряки, бо обкинуло чиряками і чаклунів, і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх, як і перецказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві, «Встань рано вранці, та й стань перед фараоном і скажи йому, «Так, каже Господь, Бог євреїв, відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав» що нема нікого, як я, на всій землі. Бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так і збити ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою, і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом і не відпустиш його? Ось узавтра, в цю пору, я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі. Бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто за слуг фараонових злякався слово Господнього, той й звелів своїм рабам утікати за скотом під піддаще. А хто не взяв собі до серця слово Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві, «Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі». Простяг Мойсей палицю свою до неба і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській, і вдарив град з блискавицями такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому. І побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі, людину і скотину, і всю польову рослинність побив Град, і всі дерева на полях Град потрощив. Тільки в Гошен-Землі, де проживали сини Ізраїля, не було Граду. І послав фараон по Мойсея та Арона і промовив до них. Цим разом я згрішив. Господь правий, я ж і народ мій, «Винні! Моліться до Господа! Досить уже тієї страшної громовиці і градобою! Я відпущу вас! Не мусите вже довше заставатись!» І відказав йому Мойсей, «Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа, і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля». Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили. І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа, і вщухли громи та градобій і дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити, і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був перед сказав Господь Мойсеєві.